וייתן אדוני את חן העם בעיני מצרים, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. ויומר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים,